Këto janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Club FM. E parë, unë um, mbahem për memorit shkurëtër, da i punojnë në televizion. Do me thënë, qëfar më thua ta një, e kam shumë thjeshtë a ripër sërisë për një kohë shumë shkurëtër. Nuk e mbahem në të nesër, men? Mm -hmm. Pra i mbahem për memorit shkurëtër, pra ndaj punojnë në televizion. Ka kaluar testin e memoris. Do ta dini miqdashu që gjithë televizionet, për prezantuesit kanë një test memorieje fillimisht. Bëhet testi i memoris. Çfarë është testi i memoris? Nuk e mbaj mend. Kaq shpejt? Urdro Lori, kaq shpejt? Atëherë do të shkrojmë tek muzika apo thash, çfarë thashëm? Thash do bëjmë pop quiz. Pop quiz po. Po se harrova. Se bajte më me mike kalova testin ti. Un s'e ka bërtesin e memoris akoma. Prandaj punoj në radio. E para ti pas ke shumë <laughs> të shkurtër një herë. Kë? Testin e memorisë. Faleminderit. Sa shpejt ja bëre ti? Sa shpejt tani një herë tjetër. Mund ta ke memorien e shkurtër, po e kam të trashë. Okej, okay, kjo do të ndlimon. Po, po, po. E kam të gjerë si me memorie. Nuk mban. Okej, okay, leta leta të dëgjojmë. Leta të gjëjmë në... Ku ishim? Po kë i si... Ku nuk e mbaj mënë... Nuk e mbaj mënë... Po të zëri... Ska xë... Baçdo! Dhe <laughs> tani... Për gjdo shqiptarë patriot... Rilindas apër legalisht... Për shqiptarët e cdoj gjinie... Për fëmina... Për nënënëve fëmina... Për nënënëve fëmina... Për nënënëve... Për nënënëve... Për nënëve... Për nënëve... Për n Mishdashur, kjo është mundësia ju, a i për të fituar një durat nga DushanTaxi.com në klubin e mqesit Nëse luani me popquizin ton, me të cilin luan edhe Altin Sulaj Hello Altin Sulaj i... Uh, Sulaive Kemi orta rejkën këtu? Kalimera Kalimera dhe Lorin Teresin Falem dhe Lorin, nuk u t'i gjove, më mirë kështu Letë vazhdojmë, si. urtura vështu, ullja mikrofonin Lorin Vazhdojmë, Lorin, falem dhe <laughs> Tere Ader. Çfar? A verse komplet. Lori më mundon <laughs> <laughs> okay, të flas. Çfar çfarë thua Lori? Jos. A dhe mirë. Ader. Ader Lori. Le ta le ta harrojmë dëgjem. Sa aktor që jeta jona. Fidhja, kemi përbukuisim ishasur sot, un kam daluar në një Gërm në fjalorin e gjuhës shqipe kam në fjalorin e madh këtu. Dhe uh, nuk do të ju them se cila është gërma. Por kam kam e shkruar për kufizimin e katër fjalëve. Kështu që, që ju duhet të gjeni ndërkohë edhe gërmën, e saktë. Nuk është e vështirë. Është ja, ja, gërmë, jo, shumë i shkurt, shumë i shkurt. Është shumë i shkurt, ba. Një gërmë është ajo. <laughs> gërmën e parë do të lexojmë, shumë i shkurt. Okej. Okay, Le të fillojmë. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Altin. Po. Tull prej balte e thar në diell. E gjeta. Tullë prej balte e tharë në diell. Mhm. Mm me çfarë fillon? Me t. Me ç? Me q. Me t apo me q, po ha. Me ç? <O, coughs> me... Pra kemi t ç. K. Vazhdim tek tjetër. Okay, në pyetja tjetër. Okej, le ta shaerim në pyetjen e dytë. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Holta. Po. Q e ka chimen Ezez. Oh. Çeka Kimenezez. Pa. Mhm. Mm Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Lori. Pa. Mish in dark në thopa të vogla dhe i pjekur në një hell to hell. Au. Aha. Në një hell to hell. Në rreth jetë. Thuaj një hell to hell. Held të hol He Urdro? Held të hol What the hell, Lori? What the hell të hol <laughs> Held të hol Held të hol Përvojnë në shpi Held të hol Përvojnë makin Held të hol Ka Sigur ka përdi një të shka Held të uh. oh. hol Kujtën <laughs> se të ngeci si si si. Se përse të bëni një të bajame Sigur ti nëzjet e ti fut prapë brenda Mjeko për shumë kur do të kontroloj bajamet Mund të kemi zbulluar Rënësësisht Shikoshnë se Bajamit ka ndo një infekcionin që Tho të i thot pasinë Tho i hell të the hall, hell të hall Dhe Bajamit dhe le Mazzerta ka të hollën Hell të hall Atër, pyjetja nëmër 4 <hansel> Pyjetja <e> nëmër 4 <hansel> Pyjetja <e> nëmër 4 Pyjetja nëmër 4 Altim kjo është për ty Ta. Organi që ndrorë mëj fortë Më jom fal, më i lart me i lart këtë skanove. Okej. Faleminderit. Atëre, më i lart, më i holh. Me marsi deri në 90. Organi qendror më i trashë i administro, jo, është më po i lart. Çfarë po thot? Se lexova i fortë, por ishte i lart, pastaj dashi trash. Memoria jote. Organi qendror më me... më i trash i administratës qendrore. Gjeza rënd i paskar. Më i lart, më fal. Më i lart. Organi ose mund të thiet më i gjatë. Organi qendror më i gjatë i administratës qendrore. Shumë faleminderit. Tani nuk shkoni gjatë veç një ore si dalli i filialit. Po, i lartësh organin qendror, më i lartë i administratës shtetërore. Okej. Okay. Kjo është ajo që kërkoj nga ty. Po. Okej, okay, që që ka qimën e zezë dhe organi më i Qim, okay. shetrora, Palim deli, i administratës shtetërore. Okej. Të qendrorë. Okej. Shtetërorë qendrorë. Po. Faleminderit. Ju jim shumë plus vite. 069 20 70 222. Last out of heaven vien taninga Bruno Mars në klubin e Mqjesit me dashur. Ju jeni në Club Fem në 104, klubi i mëngjesit. Glob FM. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ne ju përshëndesim. Un jam ble në këtu bashk me Altinin. Hello. Me Olden dhe Lauren sot gjesi. në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Çdo mëngjes me ju nga 7:00 në 10:00. Tani është 9:08 minuta. Olden? Mm. Po. Unë se thua diçka apo? Jo, po lexoj Mehmet Shehu këtu. No, Mehmet Shehu po është po. sang, bravo. Eksaktësisht. Sëpërnkon që u vra Martin Luther King Jr. Ashtu ishte? Një 0-5 Një 0-5 Një 0-5 Një 0-5 Një 0-5 Një 0-5 5-100 5-100 Apo jo, është 105 105 105 Sorry Shubra në është Në është ndryshkër pak ita lishti Në mërët Në mërët Në mërët Edhe është mirë është Po Mirë është edhe është Ehm Kështu bra. Policia ka rënë në gjurmë të Ag të grabitësve. Po. Gabimi Sh... zotrimëve 1 milion është çfarë lexojmë sot në gazetën Mavo, faqe 3. Agjenta e policis zbulojnë rreth 200 metra larg vendit kudoja automjeti i grabitësve, një parukë. Wow. Dhe disa sende personale. Kotfar. Rimel që mund të kenë edhe rastësishëm aty. Buskuj, po çan këto sende personale. Të s'e kuptoni fare tani, ai duhet të kishin sende personale, çfar? Furtin e dhomës. Ndotë se ka qenë një çift para sa kohësh edhe. Po po, prandaj pra, pra, më thënë, kanë harruar ato gjërat. Ky nuk është tamponi i sotrit. Kan qenë duke luajtur me kukulla, pasi kanë bërë këtë gjë. <laughs> <laughs> Në tur të policisë thuhet ka dhënë identikit të autorëve që dyshojnë për ngjarjen, cilët janë pranë identifikimit. Ë, oh, bravo. Po është i seri për qumun, kë punë më qesin. Mm -hmm. Kush e gjen? E identifikon tre autorët pra. Thot këtu u futën në histori sepse kryen një nga vjetet më të famshme nëpër aeroportin e Rinasit. Po është për të bërë film atje, thamë. Po. Lori Lec nuk u konfirmua mjaftueshëm. Lori, nëse do të ishte, po për Lori është regjisor. Po pret për kapjen. Por që mund që të bëhet sfondi. Nëse do të ishte regjisor Lori, si do të ishte trajtoja kësa? Ska sa? lek për të bërë film. Më. Që lori më thani mo thuam Lori, unë prandaj tash nuk u konfirmova mjaftueshëm, ne mos nxjerrim që ska lek. Duhet të kapen këto. Ka me me anën artistike Lori. Ku fillon ngjarja? Ngjaja fillon me vjedhje, nuk ka. Direkt me vjedhje, atë po me telat që priten aty, po. Telat që priten deri çaf apo ulet. Mhm. Dai, dai. Mund të ishte një këngë italiane, s'është një këngë italiane ashtu. Si është ajo? Dai, dai, dai. Nice. Dai, dai, dai my darling ever. Ja, ja. Ashtu. Aso dashjë e ëmundësin. Elena Lori Ja mm. kjo muzikë është momenti kur i te vën gjithë lekët në don, kjo kërrasht. Kjo është shumë. muzika e vënies e lekëve në don, pa. Ah. Tipo pik kafe, sa façja muri dhe lekët çu. Mhm. A. Mos e shkjo. Po. Dam dam dam. Mos e shkjo. Dgjoj njëherë këta linë, mund të ishte mund të ishte kjo për shembull kënga e fillimit. Pritëm telat. A do në e kumë me, e mollë të di pjërën, Opa, vjen bëndë zi kush? Ha? Të oh, kaluar ka e kaluarën, vjen bëndë një mërën, Ka dukefën parruke, dukefën bëndë kushin, hmm, Pas qyrë, të më thënë, gjithë i si bëjën gadi. Ka të tuto e njënti, E la muzikaj, Senza muzikaj, Dove tuto e njënti, Neze, blërështojik? Ka me muzikaj, E la muzikaj, Ose kjo, lori, Nga ja, pa lo konde, me që ka viene via, dico io. Lo dico se leggo manco. Provo, vige nga Shqipëria. Ah? Si vorecin leggo. Ja, ke questo tempo grigio. Pieno di musica. Mundişte, mundişte per Kolon Zanore Lori nos vendoshta bësh film. Wonderful. E the film ma cartona mundi nshiru. Ave pasdai momenti ikes. Algjës moment i ikës. Hey. Uh, me jemi deri ajt udonë policët e gjitha këto. Është një histori që tregojmë tani me me policin. Edhe një fshatar. Nuk i disen nga, po diku në Shqipëri. Edhe tregon uh, këtë shefin e policisë që shumë shumë i vet ndjer, shumë i mbushur me veten. Shkon tek tek ky fshatar dhe i thotë, "M'falni, um, thotë, kam ardhur të bëj një kontroll." Arave, kjo ish kreti punon të tokën atje Në mm -hmm. ja thot aji pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, kontrolë Në kemi në inspekt, thaj Shefi tha, vetëm më ndygjohet e ka jo Fusha atje, tha, në mes atje nuk do vesht, ta, ndallohet Kjo e pa njerë, shohet Qy është ndallohet, tha, jo, fusha atje Në një të një tjerë atë, kisha atë Distiktivi, në kema e syshtë policisi mm -hmm. Ja, bethe, e shikon, këta tha! Distiktivi, shtetë shqiptar! E shikon Atëhun uh, shefi kontrollon gjithë ato fushat për pH sigurisht. Mund të futet edhe fusha e ndaluar në thonza. Mhm. Mm Ku ishte Demi? Oh, mos. Që i vjet nga pansh këtu po me kokën poshtë për ta shkyr. Ngali të bëre ndishtë fshatarja e dëgjon që ka ka ka rrmuj atje an këtu. Ai shefi që thotë, "Male këtë, ndale këtë, ndale këtë." Fshatarja afrohet te fusha, hyn në një gardh që kishte atje. Tregoi distintivin. Tregoi distintivin. <laughs> the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm a dhe goza a shko tani per per sh radio leti japim sh radio loyal super duo sint kundurvajsave mm. ne kergim te nje fiale te vetme sa zgjat sikla jo jo i haroj nuk okay. marr vesh nga kto sigla se jam irin nuk ka problem je irin Atëre, në zanat prisim. Atëre. Ëh, fjala jon? Jo, Atere. nuk ha. Jo, nuk ha. Pihet. Jo, nuk yeah. pihet. Është koncept, më është koncept. Jo, ja, nuk është koncept. Po, po ideja e konceptit mund të jetë ndryshe no, okay, kumafe. Po nuk është koncept. Ja, jo, jo, është kollaj. Është Dost... një veprim që bëhet. Kush e gjen ka dy shifra jo. verë me të dashur, dy shifra verë për ato që e gjen 0692070222. Po nuk, hajt, nuk pijet, pa, kritem, së së faktëm, ha at nuk pihet shihet mes dy faktorësh shihet me sy jo nuk shihet me sy nuk shihet jo, me sy ndihet jo. mund ta ndiejm mund ta ndiejm po mm. është, e ndihet e ndihem gjatë darkës jo, e bën gjatë gjithkos e, e bën nëriu këtë jo ose më sakt është fenomeni i natyrës po në një farë mënyrën e po është është në të mirët njeriu apo është mund të thashë është në të mirë mund të ndiejmon në jetën e përditshme Në Gosa e uh, po ka punë që janë të të kësaj kohe, ka punë që smund të bësh natkohë se sezonalet. Ka edhe të pengon për sa gjëra. Edhe të pengon. Është bie nga qielli. Jo, nuk bie nga qielli. Nuk shi, nuk është, nuk është, nuk është një uh, jo, është tjetër gjë. Nuk shihet. Nuk shihet. Nuk preket me dorë, ndihet. Êshtë, po të Ta. të prek. Të prek në një far mënyrë. Të prek sepse është Ndolë vetëm jashtë kjo? Jo, ndolë dhe brënda në Shqipëri Jo, jo, jashtë Jashtë të pisë Jo, ndolë këtë do Êshtë gjitha Më fillon në A A A Që farë është të? Ajri Ja, ja Sen i kërkun Farë, farë, farë Më t'i kuje Lërgë, aji është shiri, është shiri Përësja është qënë Nuk do të minifikohet kaq thellë me ekipin e vajzave. U goza do fitojmë, goza do fitojmë. Po mirë, nëse themi ka periudhë me periudhën e verës. Me periudhën e verës ka të bëjë po patjetër. Ja, ka bërë bravo, kjo temperatura e lartë. Po, ka të bëjë me temperaturat e larta të periudhën e verës. Bravo. I nxehtë, i nxehtë, i nxehtë. Ka të bëjë me të nxehtëtin. Jo, s'është i nxehtë i vet. Ës v v va. Va, va, va, va. Ës vap gjat gjat gjatë kësaj kohë. Ës vap vet. Ës banjë. Ës muaj. E s'ak të ata, bravo, është muaj kërë jemi muaj... Bravo, Olta! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Aje, tjelle e fundin që ta i është banjo E lume goza E gjetëm Bravo i shumë, është muaj kërë jemi mm -hmm. I pari, apo e para, me përqinjën e s'ak të të fitoj Këto t'u shkishet e verës, një të barë, një të kushen nga kantina Skanderbeu, në dursë por as 90 29 minuta vajte 9:30 miq dashur këto momente ju jeni me Zara Larson tani që këndon Last Life All the days as if it was the last and my days as if there was no past do not 100.4. Vers, vers, vers. Volta, <hardly> volta, volta. Vers, vers, vers. Porra, <pain> këtu jam. Vers, vers, vers. Vers, vers, vers. Das është vers, vers, vers me fustani. Vers, vers, vers. Vers, vers, vers. Vers, vers, vers. A të një nga ato gota? Ju jeni menduar fjalën? Jo. Do bëjmë sharadin e kthimit tani? Po vërtet? Mhm, po sigurisht që e bëjmë. Fala, a dinjërisa është temperatura këtu brenda? Temperatura këtu brenda është altë në 2 sekond. Minus Minus -5 Minus -12 -20 -20 <të> Mirë është. Për, për ballon tjetrin, 572 mbaron numri Georginës dhe ka thënë Corriku. Është mirë, po të jesh Ari Polar, Lori? Është Ari Polar. Georgina. Georgina. Georgina, asa çe, shikoj. Kemi vështirësi që na zgjonin që quhet Georgina. Po, po. Super. Dy shishe nga Kantina Skënderbeu. Georgina, e shpresoj ta keni menduar për këtë gjën që Uh, shishet duhet jepen vetëm për ata që janë bitë 18 vjetës, Olta Pa, tjetër Me, me mjeti dëndifikimë me motione, vetës e zbën Po, moshën e të pirit alkoll Se so, bësaj fiton në një këshu, i vitit përre dhe bëjmë parti Po bra, aje fitova Ne thonë bësaj na D.U. Olta më. Jo, jo Na mori Olta më qaf Avim gazetën Panorama nëzër, shikojmë Fiton të klubim gjesit 19 vjeqarja, parti me 14 vjeqarët Shetësojmë përindrit <laughs> Ok, gota të kanë mënduar sharë atë Zakonisht, ku ja. vinë për duratën, mm. ata kanë një mjetë i identifikimi dhe ne shikojmë përmë Po për shumën që se ka fituar a i dhe thot mjeti që është 17 vjetës e, 600, e 363 dit Atëher, me njëherë i jepin dy bileta kinë e maje Dy bileta kinë e maje <laughs> Jo, me njëherë i thua që duhet të visht me njën nga përindrit Në tjabim një cokolat <laughs> Pasaj i thua të ati që duhet të vimë përindrit mm -hmm. Aj do ba. Ose jepë. Aj do baz do mora të xhishet. Ë, nesër. Zda. Okej, mirë. Mos e vrit kaj shumë mendjen. Nuk e vras. Goza fjala juaj hajt. Jo, jo. Jo, jo. Ja, ja. Ti e njohesh people. Atë fjalë juaj është një koncept. Po mund të themi. Fjalën tuaj e ka e ka menduar Olta. Që Olta. Olta e ka menduar. Funit vërtetën. Ose jeni ju Olta më shumë. Olta më shumë. Pa. Ajo një koncept çka të bëj me fëmijët? Është edhe koncept edhe i prekshëm jo, nuk ka, ka të bëj me fëmijë. E bën njëriu këtë koncept? Po, njëriu. Njeri na duhet të njëriu. Po se bërin. Fion me fëmijë dashur, na ja. është fuqia. Jo, ja, jo. Ja. Qi mund të jetë një forcë konkrete, por mund të jetë edhe koncepti një, një të bërit ja. fuqia. Ja, ja. Jo, jo. Mm jo? -mm. Është një film atëre. Jo. Ja. Ja. Po është. Dhe... Ka një titull filmi është përmendur. Ka një titull po, filmi, filmi, po, filmi, huaj, filmi huaj, trojni. filmi huaj? Jo, është film shqiptar. Jo. Film shqiptar, po, po, po. Nuk fillon. Përrall nga e kaluara. Jo, jo. Është film, filmleri është filmleri? Jo, jo, filmi dieta është dhe, po, filmi dieta në Partizan, në so, Partizan? Po, së gnatrohen dinak. Do. Le të them drejtën, filmin nuk e di, po titullin e di që është fjala përmendet në. Si është titulli i filmit të Lori? A do të thojë Lori, a ka të bëjë me veprimin, domethënë jemi ndërmjet konceptit dhe veprimit apo jemi vetëm tek koncepti? Jo, e bën njëri u këtë. Jo, më shumë si koncept to duhet më shumë në analizë, altim. Është veprim, pra, Pur, është edhe analiza. Po, është edhe një gjoks që vepron. Kur thellohesh në analizë, kur thellohesh në analizë, të duhet, të duhet kjo llojë. Është një llojë? Ti zhvillon analizën. Po jo. Jo ja, jo. Ja. Po çike këto fjalë. Jeni mm. shumë larg çuna. Wow, sa larg jeni? Filon, keni punë, do të them se keni punë. Do më lë? Jo. Nuk është lulkuqe më. Jo, ja, ma titullin harrohet, do të ngatrohesh. Te, te titulli. Ishte thjesht kur të te. 10 dilori, jo ta dish ti. Hmm. Kjo është një çështje e bën për ditë. Tash jo. edhe veprimi. Ne jo. E bën njëriu. Në një një, studio jo. E bën një dikush, e e ka dikush këtu e bën për ditë. Jo jo jo. Jo jo, ja, nuk bëhet për ditë, ajo bën njërë mirë dhe duhet bëm mirë se. Po. Jamë thonë, e gjetë. Si. Tjetra gërma dytë e. Ai ka gjetur. E gjetë. Ka bën me mbazamentin pra. Bravo. Filmi që thua ti është kur hidheshin, kur hidheshin. Sin themel. Them themi Sto Clio. Faleminderit. O zotë, kuruk mana si fjalë, vëmët e parë nuk i kalori. Ditali është kështu. Jo, po sa thash në, ças kalit. Atë ajo është. Kjo pun bëhet një herë mirë. Kur hidheshin themelët. Në <laughs> e prisë e të qaratë <laughs> jo, jo, E të mërshme E të mësë u gjithë E kanë qetur, e kanë qetur E kanë qetur, e kanë qetur E kanë qetur, e kanë qetur E të dhe Po, tani një pyetje Nga në bazamenti, ndërtes pa. Lori Sovicje Unë Po Njëzete Njëzete Nëndë Nëndë Nëndë Nëndë Njëzete Njëzete Njëzete Së shpejti. 29 pr, së shpejti në tetor. Në tetor mbush tri vjeç. Shumë mirë, ja vran më thuat nis tash Lori është 29 vjeç dhe në tetor do të mbush 30. Dani pyetja ime në lidhje me me një lider nga Bota. Ëh. Mmh, pyetja është kush ishte kryeministër në Britaninë e Madhe kur Kur Lori lindi. Oh man fun. Oh man fun. Kur Lori lindi. Okay. Zonja dhe zotrin, kush ishte kryeministri në Britaninë e Madhe? Mi and my guitar është kanë se djem tani në qohen e mëqyesit, ora është 9:43. Ma gëdon This radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, Mir Mëngjesi. I ke bër mirë llogaritmoj. Po, peletë. Dëgjo tani. Çfarë bëhet ndonjë gjë? Në qoftë se ti më thua mua që ajo harxhon 15 kg në ditë. I pije që ti të ngresh. Po. Çfarë ka të gspinj? Urdra. Çka ke ke shpin? Duket më duket se na duhet katërt. Okej. Okay. Kaç sporten? Mirë. M' duket se më, më morën vesh, po i lëmë kaq. E di që do po, e do e do, e do me kaq. Mm, po. Se do me mtutje. Nuk është në. Tani ne kamë vetëm një çë për jeri, um, të bërë, me qënjeri em nuk do jetë sot. Edhe do ta mendojmë nëse do jetë nesër. Po. Ë, do të jemi shpreje. Ë, do jemi shpreje dhe ta ta shprehin atë. Mirë që më nduor. Shprejen. Në këtë moment. Qëse më zonë. Sepse i jemi gjithmonë ka një shpresë. Tani pyetja është me çfarë e duam ne shprehën ton? Ço të jetë? Me aventur. Na na na, na na na na na me aventur, okay. Ti dëshom aventur, ti Olta Machado. Ëh, do kisha dashur në një xheme. Edhe unë aty ta aventurave kushime me, çu. Okay, Lori? Trill, tjet i xiketi, trill, thriller. trill. Trill, një sekondë, keni cita njësoj duam të kundërta. Duhet mendonin që ra ndryshme se do do bëjmë tekst opishift. Nuk mundi kemi të gjitha në një shprehje. Ata na dëshprijëllaq çfarë pastaj. Ëh. Le të gjejmë një, zir... uh... një tematikë që na duhet për shprehjen e ditës së sotme. Çfarë mund të ishte? Keni parashysh? Okej, okay, Altini është për adventure. Olta, të lutem ndrysho. Mos më thuaj mu ëh aventura ka lidhje edhe me xhelozin, aty te xhelozia futoj çik, të trafia. Ai i fjim fare ai tha trillta. Mbas adventure tha trillu. Po tani. Adventure. Have libër në sinonimeve. Ti çathesh edhe një rortë? Tradhji, xhelozi. Tradhji, xhelozi. Um... Okej, okay, një sekond tradhji, xhelozi. Dhe kemi pastaj. Një nga ato. Lorin? Ë, uh, biografi. Biografi. Mhm. Biografi. A t'er le të le të bëjmë një e ka kusha... e, që, që e, kush ç'a quhet? Kush dijë di parë? Kush shpeton i parë, tani. Edhe soi do dozif... të doz kemi shprehje me aventur, do të kemi shprehje me tradhji, xhelozi, mm -hmm. siç e the jolda apo do të kemi një shprehje me Lori? Me biografi. Me biografi. Një shprejme me biografi. Ok. Lëta herë. Me zi si presje hen. ta koptoj se qarë mund tjetë një shprejme me biografi. Po tjetë një shprejme bi një njeri tjeder. Po presoj se. Qezari <gjit> ishte. <gjit> Jepi Qezari da të dhe që. Nesë, ok. Atere, filojmë. Jepi një, me duar. Ku shpëtoni okay. pari. Lëta shpëtoni pari. Ok, shumë mirë. Atere, një shprejme të rathin. Më, më, më, Un, tash e dot rathi bashortore, apo rathi mund të, trafikun në rathi në luftë, rathi në. Çfarë duash ti saktë? Po nuk ka lidhje. Kot një gjë me rathi. Po te bashortorja shkon mendja e ti kot. Unë e kuptoj. Po ju qetëm se si çamën çamëndja ngritur ti. Ti e hodhe këtë në tavolinë. Unë jam ngritur mendje. Ne mund të binden këtu. Për të mos u ngritur sot. Okej. Atëherë, kemi gjetur 100 e 109 citate. Po mirë boll. Do të lezojmë të parin. Ok. Volta, kjo është prëja e ditës për sot? Mhm. Mm Statistikisht, po. Ka një shans prej 65% që dashuria e jetës tuaj ju ka traftuar. Au. Po. Mfalta ni. Shumë dyshues. Kjo është parashikimi i fatit për mua. Scott po Dickens, shumë e gjjerë uh, dhe 5% dolta ke shanse. Scott Dickens ka shkruar një vepër, nuk e di çfarë është tamam, e cila titullohet Ti je pa vlerë. Ohem. Ë the thot ë uh, the thot pasaj ë um, situash pika depresuese diturie, të cilat me siguri do të shkatrojn ditën. Ky ka mbledhur statistika kam vëzhgën në negative, ndër të cilat njëra është që 65% e Dhe të martuar, në 20 martuar mm, jetë në jetën e tyre, tradhtojn. Mm. Në jetën e tyre. Mm. Kjo që ai thotë do të vini, kjo edhe kjo mndoli e para. Kjo që ishte një eksperiment i pa skriptuar, por kjo është e para. Kshu do ta di gjësh të dytën? Jo, e dyta që nga prit, më fal, sofutat e faqes TikTok janë dyta. Janë dyta depresive, jo sof. E dyta është shumë e gjatë. Është nga Thomas Hardy. Po do të jap të tretën, që është nga Jennifer Egan. Mhm. Mm Okej. Okay. E cilat thotë? Mm. Të anëzitata nga libra, më falni. Më s'ka gjë. Vendimi sa i saj vetëm ishte se si të largohej. Sigur ajo ishte duke mbajtur në dorë një granat brenda shtëpisë. Që, që kur të shpërthente, do do të shkatronte vetëm atë. Që sjajë apo e largoi? Nuk e di, ajo ngjit granatën nëpjet. Po. Sa mirë paska manu? Çfarë? Edhi mos kishte kështu brengë. Pa? Ka, vedo, bra, ka me ndu që të shpertaj e vetë Pa pra, t'i ki vetë ma jo Ka me ndu si me, ka me ndu me grana Nese, në vaj dium ku i qenjeri Mua më dolin të gjitha depresive këto Në vjerë që keqës Na qëti të fare ti Po sepse ti pra në dhe temën mua Po këtë fare dhe ti Bja t'ja ap në esterjeri t'une dëshorshti okay, Oke, okay, mirë Trathia, në shumë me keqë eh. Ma falim deri Ma me depresiande e të qëtë qëtë të thënë Trathia është e bukë Kaka. Kaka. Ka? Mhm. Ka. Ço mm -hmm. duket ty? Okej, okay, mir. Uh, Ës shik larg. Po, mund ta bëjm mund ta bëjm anagramën tani? Mhm. Mm Okej, okay, mos e bëjm tash më mirë. Se ka shumë zhurmë. Just like fire. Nga Pink është çfarë do të gjejmë tani në klubin e mëjesit? Ora është 7:23, e 24 gati. I'm mm -hmm. And I'm so ashamed trying to turn me off. I want it on. Surrounded by clowns and liars Even when I give it all away I want it all uh -huh. We can hit a run, eh Run, eh, run, eh uh -huh. We can hit a run, eh Run, eh, run, eh Just like friends say we'll mm -hmm. see our other we just go a different way then take a game mm -hmm. and no matter the weather we can do it better you and me together forever and ever we no not to worry about a thing i'll try to Club FM. Atëre Lor. Po. Tiket jo, jo. i quar për vitit? Jo, fal, s'ka minuta. S'ka asnjë. Atëre, ti do të përgjigjesh, do të shikojmë uh, se si kanë parashikuar dëgjuesit dhe Olta me Altinin këtu. Pyeta edhe par. Do zgjidha uh, Lor. Po, oh, Lor. Do zgjidhë Lori që të hajë vetëm falas gjithjetën. Po. Ushqime të gatuara, një natë më parë, të mbetura. Po? Ke parasysh kur merr një pizzë për shemb ose kur nuk e mbaron pilafin? A dhe domë vetë, po, dhe merr dhe hat nesmen. Është qartë. Ushqimi jo i prishur, jo i pist, ushqim i mirë, por i mbetur nga një natë më parë dhe i ringrohur. Mhm. Mm por gjithmonë falas. Po. Opsioni tjetër është ti, për gjithë javën të hash vetëm në restorant çdo vakt dhe të lësh shumë para. O lësh... Si shumë po, shumë po, dhe lësh siç do të bëvolë. E di që janë shumë të mund, mund e... pa, po, për, të përgjigjem, mund të përgjigjemi, mund të përgjigjemi. Pra të hash falas apo të hash vetëm me lekë? Po, si ku ka, ajo ta dëfishon shien, kur është dhe falas, mm -hmm. duket edhe më e mirë mm -hmm. Shui që absolutisht gjellë të mbetura Gjellë të mbetura, thotë Lori, Olta ka thënë Gjellë të mbetura Gjellë të mbetura, bravo! Olta, një pik e ka njërë Lori, ndërko Altini e ka njërë Lori Ushimet të mbetura Ushimet të mbetura, mbetura. Muha më përqenë shumë pizza eftotë për shumë pa, Pizza fi, një dit më vonë Edhe mua... pilafi eftotë i mirë Po fasullet aty është pasta e është. Po i hanit të ngrohtë atë. Sepse fasulet duan të flenë një natë në fakt, që të lëshojnë ato shijen e tyre, të trashën pak. Me qella me lakër edhe me qella me patate është mirë. Jo, me qella të thonë praktikisht po ja. Kurse opsioni tjetër është të hash në restorant gjithmonë, që i bie shtrenjtë Lori. Se 1520 lekë bën më qesë. Nuk ja vlen. Po, okay. Pyetja e dytë për ty Lori. Kjo është pak më e siklesh. Po, se e para ishte collait. Pyetja është Lori, nëse të duhej që të ulje zëm temperaturën shumë të lartë te ti. Mhm. Mm do zgjidhje, gjilpërën apo supostin? Kujdes. A kjo është kjo është shumë diçka? Jo, është kjo. Themë ne mund të jeshim këtu tani, po. Mund të jesh gjilpër. Mund të jesh për shembull la, mund të jesh sinceris, e zëm, e zëm në dërmi, në dërmi, në dërmi e ku ti mund të tashi ka ndodhur mm -hmm. një helmim me ushqimin atë, a, a, a vajte u hodhe nga një gur edhe Nuk e di. Ehm, suposi në gjilpër. Gjilpër. Gjilpër. Gjilpër ka thënë Olta. Bravo, Olta është sakt. Ehm, <claps> um, dërgoj tani kafon? Supost. Jo, <laughs> ma ja. E vë kam isha turoni supost. Ma doja më lërdada. Aldim ku i ke parë ti janë ashtu ato? Nuk e di. <laughs> e... Se kam mëndova mund të ishin kështu. Ashtu janë, në fakt. Ay ay ay. Po un jam prindur mund ta them. Ha. Ehm uh -huh. um, Lori Popsej ke kaç merak? Jo pas. Po si po dile sh... turbi. Jo mos e kam për turp. <laughs> S'është për turp. Dhe pse e ke atëra? Po zimbie nuk Paj, ka. Pasun për turp, un por... për turp na bëse. Sikletësh, sikletë. Sikletë na pra, sikletë. Ës sikletë. Mirë. Ne ju jam nose kjo është sikletë e fundit. Lori, do doje që mbath ti kishe gjithmonë me vrim. Po. Apo kishe Tanga në vend mbylljeve. 50 mbyllje me vrim. Mbyllje me vrim. Pa. Shumë shukurie. Si shkoni? Shukurie, shukurie. Vrim si shukë i thot Alta, bravo Alta, 3 tythe, 3 përgjigje saktë ndërkohë Altini. Tanga. Tanga, dy gabime Altini, vetëm një pikë thot. Ja ke fot kot. Lori me Tanga, se shol Lori me Tanga. Asun. Nuk asun sa shoft. Se shos është i larg po është dalloj domethënë që është më tani po. Larg në një foto. Lori me tangëm. <laughs> Nëjse. Uh, thonë Lori që sështë dhe e shkesh. Me vrimë? Jo, ta... ja me, me tangëm. <laughs> me vrimë ja vrim. vrim djetë që sështë dhe e shkesh. Mm. Nëjse. Me... Oke, okay, mirë, unë mendoj që ja dole. Pra Lori është përgjishëm, njështë da nëshur se nëse do të hanë të falas, do të preferon të falas. Edhe përse u shqimi mund tishtë e imbetur. Në bëndë që paguan të paguan dhe për shdo vakt. Nërkohë që mi disë një... Gjilpëre, pra shpimin intravenoz Ka zjedur uh, Gjilpëren, e jo së postin Sepse i duhet e shi tangat Për anëte në punë të fare ka, ka, ka refuzuar më falin Ka refuzuar tangat dhe do Për shikon, brekët me vrim Më të shkerë me së postin Më të shkerë me së postin Më të përkullu Më të s'kashë, mës ishë <gjithë> Ndërkloj që Tony 139 t'i baro numri fitoh një, fito një dhurat nga dy shanta kësi pikom Me tre përgjigjet të sakta për lori Bravo Tony Mirë, këthejmë basman kërvinë e mqesit, mishdashur i përshëndesim Nga Klab FM në 100.4 The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Klab FM Mirë se keni ardhur që të gjithë, mishë dashër i përshëndesim dhe joremi ditë fantastikë, unë jam plenë di këtu Mirë më gjesi Bashme i yeri Mirë më gjesi Gjitha Kemi altinin Mirë më gjesi jes, Kemi olë tën Mirë më gjesi Kemi gjithashtu edhe lori Mirë më gjesi Lori isha tje Vendin e rizdo më gjesi tëmë, këmë në më gjesi tëmë, këmë në më gjesi tëmë -hmm. E kështu, jërë oh. uh, 99 vjeç ishte. 99 vjeç. Kërku, po. Ështe puna tani që qergollojnë lajme të rreme nga këto portalet e rreme. Mm -hmm, Ëh, uh, portalet ka... e rrenave, do të thënë, që, <laughs> që lajme re, që thonë Michael sa... Douglas këndruar jetë. Dead, dead. Kërkof. Dead xlul. Në Michael da, aktori Michael Douglas ka dhe ne e mm. kundërtuam këtë se tham nuk ka se si ti jetë. Kur kërkosh aq më gjallë. Po, se iati <coughs> është ende gjallë. Spartaku është akoma gjallë. Spartaku është ende gjallë. Vë yje i, i, i, <coughs> <coughs> i kontrolloi dhe doli se <coughs> ishte... <coughs> <coughs> <coughs> dhe ishte. Po, ai është akoma, akoma gjallë. Se do thoshi mund të thash, është 900 vjeç, është 99, po. 99. 199 vjeç. I bie ai është datëlindja 17-a. Po, shekullit e shekullit kaluar. Oh, ajo atë i bie. 9-10 i 16-10 1.960 A këtë vit, a imbush 100, ka juri për 100 pra? 9-10-are E të me... E të me... E të me... E të me jemi jebi... Jebi taku, jebi taku E të me jemi... Për kërk... Për kërk... Për kërk dha glasim që ka gjithë u së partaku Bravo taku Jebi taku E të sa muajn veten? Po në 10-are e ka... Po, a ish... A ish të të dë nënë me arën A i me veten e ti mund tjetë Gjasht P Ti dëshiron të u bësh 200. Do ti thuash u bësh 200. Po. O, eto më. Paçi sendeti thua dot u bësh 180. Ti se ja se ja the ja, ja, oltham me gojë nuk është ja vë. Ja <ax now> jo më jo. E bën 200. Po po ja jap. E lafosh. Jo, njënsë u bë dush. Eksto. Mja poletse më pak blogun bash më herën këtu. Ëh, çka ndodhi? Çka tha? Anisa Kushta është një vajzë në Tiranë që shkruan një blog. Po që ka shkruar në studio, po, e kemi pasur këtu. Ëh, dhe ka shkruar diçka që është botuar sot në fund të gazetës Mapo, faqe 23, që thotë "Dashëm shqiptarët janë seksi". Ëh. Në këtë itëroshi vëmendin e njerit që donte të lexonte më shumë për dashëm shqiptarë. Ëh. U më lexoi vetëm një pjesë në fillim. Dakor. Po Anisa shkruan thotë Dasmat tipike shqiptare. Dasma tipike shqiptare e një shqiptari të zakonshëm. 2 pika. Prithet data dhe s'ka burr nënë, as nën burrit, a ndryshojmë se është ters. Po. Qose për i data. Lihen lësh të kokës për marrjen e tre fustaneve me qira. Njëri më grop se tjetri, që ta di hynjaja që ne mundemi. Lihen lësh tek statistja. Okej, okay, kjo ndoshta bën sens. Daan ftesat sipas parimit ta ftojmë se na ka ftuar ose do i çojmë, do i ftojmë, ç'njohim se është dasma e par apo një fëmi ka mun. mm -hmm. mund. Mund të jetë argumenti. Na duhet një lokal i vogël për 300 veta. Të gatuan mirë dhe të na lëng ti sjellin pije vet. Topakto në rakin dhe verën. Karrikeve u bëm fjongot kuqe. Na duhet një DJ mirë që luajë këngë jugu shumë. Duhet. Galerium mjafton kuksit e Vallet Tropojës. Na duhet një fotograf. Që t'javim legët kot se mobilizojm fisin me smartphone ë uh, për foto që ti plotsojn live albumin me fotografi që do të pendohemi pse e morëm do ta bëjm te kopshti botanik pa harruar një pozë që ai ja, mban xhaketën bisup ndajoj i varet tek sup i tjetër dhe të dy shojn nga fotografi Fillojmë nga Hengut Mërkurën, më mendim lagjën, hedhim fishekzjarr në mëngjes dhe në drekë dhe në 12 natës, sikur po vjen viti i ri. Marrim nusën, përdhelium dhëndrin për të marr nusën me stil alla Zdi masvet, çbëjmë dhe pse. Bori, çdo rrugë uh, si skizofren pa harruar dhe ata figurancët që dalin me shamin dritare, me pse zbien nga dritarja më. <laughs> Pran. Vajlën e parë e ka shtëpia, pastaj teze daja të hallat, burrat e tezeve gratë e dajave. Bura dhe halave, shëshnia, vale 2-3-she, kalat i bran, në që e bajtë, vale, vale, vale, roza rozina, roza rozina, vale, vale, nazuri makina. Vinë krushit të fryrë si delegacion qeveritarë, lekë nuk edh njeri, pasë. Torta të rekaqë, nga cila dy janë false me kauqukë, por ata se vinë, që ishën fillojnë dhe prezin kauqukunë. Pirja e vin, Pilje, shampanjës nga gotat e njeri tjetrit me stilin e kravet kryzduar dhe pastaj i puthja në nëmbrohërimat dhe tifozve. Shishyur ikin krushit, të ikin se ikin dhe gjysme e dasmorve në, uh, në bank për të shlujer këstin e part kredis Kujdes, për një dasëm të tjith nevojitën një qifti dashuruar aksis dendhalisht pasi i prezenton fis-i Një shpi private, shumë fare fis, hiq lek, dasëm atipike shqiptare e një shqiptari me lek Tani, mm -hmm. se ke i zhe përza konshpim Tam. Presim datën duke e ndarë mëndin të ke misioni luftajnuseve Hahahaha <laughs> Nuk im lëm lesht për fustanë, zë kemi lekë sa të hanë qëndë. Nuk lëm lesht e stëtistja, se i kemi lën një herë, kur i hoqë me lazerë. Ndajem të tesat, të bëra në letër të veshur me arë, dhe ftojmë të njërës vetëm për vizit e ca, që kanë më shumë klasë, i ftojmë edhe në dasën. Prenotojmë restorantin, o më falni kompleksin më luksoz të njërshëm e një palat më retërorë, Palas Royal, shtu... Uh, Marim edhe pastirma do me thënë mm -hmm. DJ, mamaxi dhe orkestra e top channel Hyrja në sal me violina Fotografi me ishtrejnti, nuk qaj më kok Pozat buzdeti duke në tjekur valet, zbathur Ai që e merat në krapa staj Shkallet e palatin bretror Ose domat e palatin bretror duke o bërgati Të njëtat për shdo dasëm Hedim për shekësjaret, vetëm kur puthet shifti Krushit, as vin, as ikin Jemi dy kundeshtarë që Janë jan, kundeshtarë që vinë dasma ëm um, në fund fare vallët janë parrad çik Napoleon lek skan por hev, uh, pse hevin por hevin dëngla jo lek hevin euro kur mbaron dasma ku i gjet ditë këto lek që e bën të dasëm ë uh, pa lesë merren pa lesë më me merren do thonë mm -hmm. njerëzit po ë uh, thotë uh, që për një dasëm të tillë duhen uh, shumë shumë tangërvëqe po me fjalë të tjera gjë si kështu mm -hmm. nice ç'është periudha dasmash Mekte mirë ka thënë. Ja, edhe ta gjeti veten në disa prej këtyre. Po, po, ta përshtitin unë. Dhe jo vetëm atë. Ku është Olga tek Lazeri apo? Nexa. Tani bak muzikë në klubin e mëngjesit. Michael Calfan. Unë sugjem të luajmë një herë të djalin. Kjo quhet zemër ose shpirt të sad. Treasure Soul. Ora është atë në 6:30 minuta në radion Club FM në 104. FM 100.4 Jaguan me brohrimë dhe entuziazëm. Mirëmëngjes mm. të gjitha. Jerantini Olta hey, Bravo, jume, okay, mm. um, mm. dhe Leon. Bravo ju me duart të gjitha për veten tuaj vetëm. Okej, në këtë moment e kemi gati edhe Ana Gramën për ditën e sotme mm -hmm. në klubin e mësesit. Dakor. Jaganti? Patjetër. Anagrama në klubin e miqes. Mm, mm, mm, mm, mm. Dhe fjala është Liminior. Mm. <susur> ah, uh, fjala është Samir Çypi. Ah, <hisa> <hisa> Samir Çypi. <hisa> <hisa> plot. <hisa> Samir Çypi plot. S A M I R Ç Y P I Më fali M-I-R mm. S-A-M-I-R Q-U-P-I Samir Qypi Samir Qypi kur është plot Do më dhe, dhe në duhet imaginoj njerin Ose njerën që ka një qyp Edhe e mbanë qypin Në bodrum Edhe e ka plot Nuk po jo them se me se mm. Po me një qy shumë të mir Edhe ajo herë pasere E shikon e dhe thot Samir Qypi mm. Samir Qypi 66... <timer> 0-6-19-20-7-22-2 Dërgonë mesaj dhe tuaja Dojët i rivendosin të gërë më miqtashur në në nyrë që të formoni një fjallë mm -hmm. Ollëta për shferluaj mm -hmm. Për një orë nga premium watch-is Palim dherit Shiollta mm -hmm. sa plot është Qypi Plot U, përderdhe Me maj v mee. Me maj Ollëta, nuk e në zë E shosh Sa mirë Qypi Hë? Mh-mh-mh <laughs> 0-6-9-20-72-22 0-6-9-20-72-22 duhet të rivendosin kërmat për të formuar një fjall e të një dërgoni e të me një herë pas hmm. i pari do fitoj. si që Olta do të në tregoj një orë nuk e ti nuk e ti po një orë një orë sigur suaj më zëmër të artë Olta Një Sahasë dëgjova, dëgjova, Danie dëgjova. <laughs> Ej, um, Gosa, fam. <coughs> Ske mbërfrimzimin për ditën sot, e sotme. Është vërtetë as. Po për biri. Njëri do të na informojë. Volta pastaj me një herë të na informojë mbi situatën adhen... sinoptike për ditën e sotme. Gati. Oh, të vdes. Një. E tha se fjalën sinoptike. Po për shkak të një herë. Wow. Nga gjithmonë herë. Dije më i plocosur. Situata sinoptike. Do ta them ndonjë herë pastaj, mundem. Patjetër, sër çë shëf. Me meteorologje. Ah, këtë po. Meteorologjike. Meteorolog... Oh, Meteor... Meteorologen. Tam. Meteorologen ton, Olta Reka. Këtu gjithmonë gatash. E tani situata sinoptike me meteorologen ton, Olta Reka. Ja doli. Wow, wow, wow, bravo. <hum> ja yeah. kë dal. E çega mi, çega mi serioz? A deri yjet do na frymzosh? Patjetër. Ja u është më dhënë frymzim për ditën e sotme me me situatën ton. Si në pëtike që do t'i shumë shpejt, do t'i shumë shpejt në basë kësaj Me njërë pasaj, jeb jeb Ate re shpreja që unë kam të zjedhur për sot është nga Franz Kafka dhe është kjo Azë gjo nuk mund të jetë më mashtruese se sa një fotografi Lumëturia është qështje zemre, jo dukje je Kafka në epokën Grandios. e selfit Që vlenë sot e kse ditës i shpreja Jo, vlenë sot më shumë se sa në kone kafkas Që se Kafka në kam besitur ato fotografit Kua i Gjanji fuste, fuste kokën poshë qarqafit zi Edhe të është të i qëndro ashtu 2 minuta Imagino se është do të është dhe sot mm, mm, mm. Si së një nga këto shprejt Vajti Neil Armstrong në hën Bërri 5 mm. foto Ullë goza në kafe bërri 2 dje Exact pa. Ok Shumë mirë faleminderit edhe njëherë Shprejnë nga shkrymtari Cek Franz Kafka Asgjo nuk mund të jetë më mashtruese se sa një fotografie Lumëturia është që ështje zemre, jo dukjeje Super, Super. Se në foto të dalim gjitha Që të thot që insta, dhe më dhe një staj që ka Insta që në kaksu Se po e që uaj me përgëdeli Mashtrim Mashtrim? Po, okay. më qik po Mirë Dhe mbas mm. kësaj, mishdashur, jemi gati për situatën sinoptike Në klubin e mqisit me meteorologën tonë Oltareka Parim të rritë shumë 23 gradës në këto omente 34 dojetë maksimalja për sot dhe vetëm 2% janë shanset për shi mm -hmm. Shkallqy shumë Sot nuk do të pikoj Vetëm 2% shanset për shi do të 98% shanset për joshi Edhe njerë temperatura me lartë sot 34 34 mm -hmm. Përgatitun i për të tjelën pas i shkond 35 grat 35 grat për fit s'lajk 20 Falemi në derit Si nëptikanës ton Oltareka me meteorologjin e saj Në klubile më gjizit The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <ôngara> <blamedival> Iri, ose fol të mamë, ose mësë... E humba, e humba për momentin Eja, keni gani për... Për... Për testin Pa Letës qikonjëm të një se si keni dalë, si keni dalë Ke 6 litë që mërë vetëm 10 atë e kjoloj Po do mësën të mërë dhe 4 Fjallë që përdoret Për të shënuar Ejtës të shënuarës të shënuarës të shënuarës të shënuarës të shënuarës të shënuarës të shënuarës të shënuarës të Zërin e zojqve të veqëll Ose zërat e tjerë të hol ciu. Ciu ciu. Ciu, ciu ciu, ciu ciu, ciu, ciu është sakt ciu Kjo është një fjalë që përdoret okay. Për të shënuar zërin e zojqve të veqëll A i bëri Ciu, ciu Pyetja nëmër 2 është për ty altin Po, po Të pyesim për një fill të hol Ujj ose një lëngu tjetër Curil. Curil Bravo Me rëtë fort pa. Po, me rëtë Zurri Sitec Zurri Lat në Durrës. Du Ross du? <laughs> Ross Bravo. Për të drejtës për rolin e mëshdhashëm. Ojta. Po. Për rëndësi saq duhet duhet fillojmë. E di që ke super burrin në në, në... Gabi vërtet si përgjigje, por duhet të filloj me C. Figurë mitologjike. Gamesi si per bur, si burr, si Gamesi e post si kal. Valjë, valjë, valjë. Munditë, nga mesje si bërë si burë, nga mesje përshë si kalë. Centaur, o bo bo. Porra, kush hingelin nga përshë? Dhe njërë, se su t'i jua. E dhe njërërta? Kush hingelin nga përshë? Centaur, për e t'a shpo. A ti e t'i që dhe përshë, dhe dhe njërërë, okej. Igo, të mundë të shetë, super... Në meta. E pjese e fundit është për ty. Po. North. Po. Thof. Thof. Thof. Thof. Thof. Thofia. Thof. Rosa per Kocka. Ngord është Thof. North hero. Ai North, North, dimë natë, North. Atë gida 704 është fituese poplicit, fiton një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Bravo, bravo. Super. Duper. Jero. Tam. Keni një histori nga Kina? Jo, tash. Në histori me patatina. Gjithi të vetë nga kina Me qëshinjeda, me qarike Oh! Cishtek oh. e këma? Êhë të... Halështë U <laughs> të putemë Së pëllua e me altërin, pëllua anë imë shpien, shpër dhe kishim kompletin e filxanëve <laughs> <Uts> U të shmëntuat, <laughs> fërre Kishim kompletin e qajt Kompleti oh. i qajt Që për më? U të shmëntuat? Unë bjullën pa Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Por u diçka ndodhur me zërin 1 dhe me pyetjen nga aktualiteti 2 që ne kishim, le të shojmë. Për pyetjen nga aktualiteti më thon Gent Seiko. Gent Seiko e ka thënë guvernatori i Bankës së mm Cipris -hmm. është përgjigjja e saktë. Selena 277 i mbaron numrin fiton 2 bileta për në Cineplex, ndërsa zëri Snook. Tek kyta Lorenzo Gagliardi Arbena. Jo jo jo jo jo. No no no. Mir Pascal Milu atë. Jo, uam Pascal Milwa. Ëm le të japim le të japim ndonjë ndihmë Aldin, mos u bëj kaq. Get them up and things and go. Po një ndihm, le të themi që ëh. Ky është Lal. Çfarë është? Ah. Lab. Lab. Lab, Gjalal. Jo, jo, është Gjaluc. Ës na Fieri. Me ijerin E ti që varatë? Dhe da një kalendari historik Me ijerin Me ijerin Në klubin e mjësit Eja, eja, eja Sa qërë edhe ngejtë Normal E ti qërë edhe njerë atëra? E ti qërë edhe njerë Kjo politika pse këtu ju atje është një politikë që A din filin Infinitum nuk mbaron. Pra deri në infinit nuk mbaron. Tamë vetëm një laltinë blendi. Jo, laltini e bëri shumë thjesh në këtë moment. Vim më të madh se kaq laltini nuk ka dhën kurrë. 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Mos e dëshmëthon latinisht laltini, apo? Ka lidhje me latinisht? Ka ka lidhje me laltinish? Laltinisten, laltinë. Po, lorik ka lidhje. Mm, mm, mm, mm. A u tërejshin nga laltin O tempo, o mores so? <laughs> Tabula rasa Tabula rasa, tamam <laughs> Tamam falin, tamam sështë latinisht është nga Roma tjetër Konstantino Poja Ti uh, qo, lepemi përti nga aktualitetisë pse... Ke lajme, ke lajme Lajme, lajme i qithë ndej um, Kjo përti e që thjeshtë mm. Unë dua emrin, vetëm e emrin ama Kushtë mësillën bi emrin digit të Amerikanës që do të vi të djelen? Mm, vetëm e emrin 069 27 12 2 2 2 069 27 12 2 2 Amerikania që do të vi të djelen Dekord Okej okay. Ndërko, ne do të vendosim uh, mishdashur një kënga James Arthur këtu në kryin e më gjësit Kjo është për knajsin të tuaj, që t'gjoni Valet e Radio Sklau FM sot në gjës Ne ndërko në studio, do t'gjojmë një këng tjetër, do t'gjojmë qumush Mali përët me rusë <laughs> Sënë e kamarë Mali Por, ndërko, uh, ndaj alë ti në atërë, James Arthur për t'gjuesit Qa është kjo? Kë, nuk di se qa bë në otës tani Posa connheste valentini que. Tanska. Por cuja vez. Por cuja vez. Hey, James Arthur. Oh. Ya, yeah, this is bad. Pani. <laughs> Tomos mais ali do na rua. <laughs> Para né. Guiezoning tere e foi indo indo ao teatro né. Okay. Club FM. Oh yeah. Hello. Melimjesi, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, shake it off, shake it off. Tyler Swift. Hey. Ora, right, e trete e klubit të Melimjes, në 9:07 minuta në këtë moment, jeni me Blentin me Jerin. Melimjesi. Martinin me Holtën me me në Melori. Morning, Melimjesi. Zonë Melimjesi hu nga 7:90 në valëtin e Club FM në 100.4 dhe kemi tani Fituës, ojta i ka... Për zërinë, oh, yeah, e rion veliaj. Mm. Yes. Sakt! Mm. Kjo politika, mm. pse këtu ju atje, është një politikë që ad infinitum, infinitum nuk mbaron. Pra deri në infinit nuk mbaron. Mm. Ska dushim, për. Gerta, 5-5-0 i mbaron umri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Okej, okay, falimin derit. Bravo, bravo. Uh, Victoria dëshuhet. Victoria nullën dëshdu ka ardhur, po... Endi 734 i mbërë nëmëri fitoj një dhurat nga elektronik line Bravo i shumë do tjetë të djelen në Tiran Miktore Null hmm. Nga ashtet dhe bashkuarat Amerikës Për reformën në drejtësi E cile mdukët se ka fa dhe irë në 21 korikë eh? 21 korikë është në agendën e kuvendit për të votuar në datën 21 korikë Yes sir ba, mm. Dite, <clears throat> Dite e një të Dite e në të vërtetës Dhe të votuar pro Me kartona e shilë mm -hmm, mm -hmm. Ose të gjelë përti mm -hmm. Ishte i një burqin, kise një i makin njëherë mm -hmm. Edhe ishte në mërsta zonat tela kur i prishet makinat Këti qonë adhe zhurme në makinat në dalet Fatit i madhë që eshte një manastirë Eshte një manastirë atje, pranë po mm -hmm. Edhe shkonë atje Të roketin të erë, murgjit janë shumë i këprytës E marin brenda, i avin të haj I avin një mundësi për të bërë një dush për të ular Ma të dje, nisa për të tyre I regulojnë makinën, se të bërë një vesh oh, dhe, dhe, dhe, dhe eftojnë e. një që të flerë Njërë nga dhoma të manastirit mm -hmm. Shtri e dhe i për të fjetur Por, ndërsa flinë dhe t'i gjondë një Një tingu Tingus shumë i qëtë disëm Aty ju këtuan me n e hipnozizonin tha lindërtarë të gjitha ato që ishin ajo kishte një yoshje të jashtëzakonshme ky tingull diçka shumë të rezë e gjithë natën në burri ktheu an dhe ktheu ktheu nuk flinte dot briti briste mendim për për këtë tingull dhe në mëngjes pyet njërin nga murgjit i thot pa lehta po gjat natës dëgjova një tingull mrekullueshëm ishte diçka jashtëzakonshme ëh mm -hmm. çfarë ishte ajo ai thëm stahem dot asë Nuk e murg. Do të jesh murg që ta do ta them. Ta them po. Mm -hmm. Dhe ai ikën nesër, largohej që aty po me pengun. Sa rista ajo? Ajo që t'djova. Më kanë luajën 10 vjet. 10 vjet ai burr nuk e ka harruar. Dhe çfarë ishte ai tingull i Joshës? Mhm. Mm dhe shkon 10 vjet më vonë. Troketatje. A i thon fani thosë kanë kaluar 10 vjet pa mund ta di. Sa u t'shme. A mund ta di, di thosë çfarë? Çfarë ishte ai tingulli? A veqë i, i thoshtë, po si e murk thotë nuk ta them dot. Ehm, um, i thon ai mos çfarë çfarë mund të bëj? Mund të bësh murk i tha. Po si të bëhem unë murk? Ëm. Mm. I tha, duhet bësh një uhtim nëpër botë. E duhet numërosh të gjithë fiet e barit. E gjithë kokrat e rërës. Edhe kur ta dish përgjigjen e saktë. Ktheu. Se sa fije bari ka? e sa kokra rër e ka. Atere këtheu, tha dhe mund të bësh pjesë e manastirit tonë. Mm -hmm. A shkon këtë del një utim në përbodësh, një utimi gjatë, shumë i gjatë, shum i gjatë mm -hmm. vite me rrallë, fusha me barë, plajë me rrë, më në fundfare vjenë atje dhe kam suar diska dhe thotë, në përpjegin time për të gjetur, këtë zëtë më rekulluash, në këtë tingut fantastik, tha, gjeta pikërishat e që ju kokronit, që fjetë e barët, nuk numërohen dot. Mm. Sepse bodha është duke ndryshuar gjithkohës. Vetëm për ndjedhje e di. Se safi e bari ka vetëm për ndjedhje disa kokrrare kaza po ndryshon gjithkohës. Shtohen, paksohen. E vetmja gjë që, që mund të njohim, i tha burri është vetvetja. Un kam arritur të njoh vetveten. Të mbajnë në kontroll dëshirat e mia. Dhe të gjithë u hartrokitën ata murgjit. Bravo. Se kjo ishte përgjigjja e saktë. Ai than Shumë vërtet tani e pjesa manastirit. Doni tha këtu 2 sekondë, 2 sekondë. Ai tingulli më tha. Është ai tingulli, tingulli mërkullueshëm. Po, i dhan atë. Mund të jesh tani. Mund ta, të dish tani se çfarë është tingulli, e ja më ne. Ëh. Mm. Edhe të shoin, ishte një brenda në manastir në mes të një pylli që kishin antë, ishte një si të kishe vogël. Nga vinte ky zë. Ëh. Mm -hmm. Afrohet aty dhe i thon ky sheksti, është një derë e madhe e drurit kështu. E hapë një këtë dherën e madhe, drujnë të rëndë e tërhesh Shikonë në basë asaj është një derë guri Ka dhe një qëllës tjetër atjetë shreur Qëllës guri e hapë atë Basë qëllës tjetë guri dhe një port tjetër Ajo është port prej perlash Pasaj një port tjetër e artë Pasaj një port tjetër E gjitha prej diamanti Që është e fundit dhe në vënd fund e hapë A të dhe shikonë Se qëfar e bënd të atë ting No que eu tenho doce you's in i murchi. No que eu tenho doce. Eu vou mandar inventar isso cara, acho. Não keni murchi. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello. Mem Jess. Good morning. Mem Jess ieri. Mem Jess Blendy. Jess ieri. Ainda ganho por Ani nga ju përshëndes jam kolegun, sa juajm kolegun? Po, po, gjalë. Ne bëjmë një lojë të vogël këtu miq dashur në radio. Ne uh, në fillim fare ndahemi mm -hmm. secujt do të bjerë. Mm -hmm. Dyshe dyshe. Ta, bëjmë kush fetonin parë. Nga thellësia e familjis tonë në kemi rikujtuar dhe ringjallur këtë mënyrë, kaq praktike për ndarjen e qërave, kush fetonin parë. Mm -hmm. Edhe do të shohim se kujt do të bjerë, Altinit, Olds apo Jerit. Çdo jetë viktima e lojës tonë. Pastaj un do të ja trepujtë në lidhje me njërin prej jush. Pam. Dhe dy tjerët duhet të përgjigjen ashtu siç do të përgjigjeshit ju. Dai na fillim le të luajm kush futoni parë. Altin, Olta, Ieri, po, po. Ganti. Po. Ganti. Jepini. Kush futoni parë? Si oh, <laughs> Kushtë do shpëtojnë mitis Altini dhe Olsës? Kushtë do shpëtojnë mitis Altini dhe Olsës? Asin Kushtë do shpëtojnë 2 ti? Asin asi, asi. Kushtë do shpëtojnë 2 ti? Abra, <laughs> <Asi. shpetoni> <laughs> Andani Kushtë do shpëtojnë 2 ti? Altini Altini oh, O Olta, pijtje Olta, dhukët të tjë të që ka tjetër pjytit e a drejtojnë Moltës, miçtashur Sa njoj Moltën e shkëlloj Ju keni numri në telefonit 069 27 222 22 069 27 222 22 për të përqishjur Trepjit e du nda ja bëj olë tës përfundimisht, për fjullimisht për u përqishjeni ju Pam Jeri Altini Këllin e voj për... Uh, to, un, për unë kam në voj për gjitha në fakt Unë për ishruaj këtu njërë, se për shpaj Këtë i shilin, ishilin, pam Mërë i shilin Lëthër Ja dhe lëthër Olta është lerguar në këtë momente, nuk në digjon, no? Mm, mm, mm, dada, dada, mm, mm, da i borë e qitë letrët! Kujdes, përse një nga pak cuna, nuk të ndani një gjysëm Atëherë Pam Jemi gati, gati. gati. Mm. Pyetje e, e parë, drejtuar Oltës të cila nuk në digjon më tani në këtë momente, Olta? Në digjon? Ja, ja, ja, ka okay, i gushe shparë Se fityre Oltës Olta, do të të gjithi, e? Më mm. interesojnë partnerësh. Mm. Do të zgjidhni ëh, mm. njërin që ka 6 gishtat në çdo dorë dhe në çdo këmbë. Pra 6 gishtat këmbë? Dhe 6 gishtat në dorë. 12 gishtat këmbë mm. është 12 gishtat duar. Tam. Pra i ka duar me nga 6 gishtat. Të gjithë të janë të hollë dhe shumë të përdorshëm. Okej. Okay. Por vetëm që duhet pak çuditshëm, do të thënë. Ku njerëzit ja shikojnë duar. Asnjërs është i sigurt të vendosë se kush është gisht i unazës. Mhm. Mm jan dy potencialisht që sjan të mesit, po në fakt as nuk. Nuk do të vendoset tek të dy. As kishim mesit nuk diet më kush është. <laughs> Okej. Ky është mund të ketë ca komplikime. Mm -hmm. Origjistësi. Ehm. Um, mm ah po, ah po, një partner i cili ka biçt. Një biçt të vogël. I, I dukshëm apo vetëm? Jo, ja, sigurisht dukshëm. jo, sepse ti vihesh me rroba. Vetëm ontaj. Do pas në plazh e, e, dhe... e mban me rroba e banjo? Por me ol... dhom të qumën për shemb. Volta e di. Volta <laughs> anti. Pra kur kanë qësh gishtat në secilën gishta dorë e di gjithë bota, sepse duar duken. Po. Kurse bishti është i padukshëm për të tjerat. Është sekret. Tjera. Okej. Okay. Interesant. Pra Volta do zëdi partnerin me 6 gishtat në çdo dorë dhe çdo këmbë apo partnerin me bisht okay. sekret. Në rregull. Një bisht mm -hmm. i vogël. Mhm. Sa një bananë ndoshta. Sa një bananë. Sa një bananë e vogël. Sa një bananë e vogël. <rë> Mund bana... qe... ja, ja, ja. <rë> të më jepë ato banane që. Këto janë bananie. Më thoni pak sa është e bukur. Jo, jo planta, no, jo nga ato. Planta ato. Po. Okej. Okay. Pyetja nr. 2. Ulta, dilema tjetër. Do të zgjidhë Ulta. Ti je e shëndosh, por që vjen gjithmonë herë mirë. A do të kesh Super Troop e Radiers? <rë> e do të mlesh. Richelbur. Po, <rë> edhe nga serviti. Ti je e shëndosh, por që vjen herë mirë. Jezon me aromat hmm. mrekullueshme, lëshme ca vajra, ku donse ç'bën, domethën. Po të kënaq, a po të kesh një super trup. Po siç e di ti janë. Super trup. Por uh, por vjen e radhës. Oke. Okay. Por e le qelbur pra. Më tëmersh. E radhës. Po e qelbur. Mbes jo ninsistonai, mirë, ka të drejtën e vet. <laughs> Pi <Pyrite> një numër 3. <laughs> po. Holta. Noside ti lajë Duarte çdo 10 minuta. Mhm. Uh -huh. E bie just ten or pa me sapun, mm. ah po vetëm një herë në ditë. Okej, okay. ti larë duart çdo 10 minuta, ti do të thotë jeta jote praktikisht përfundon para lavamanit. E mm. just ten or para lavamanit, çdo 10 minuta larje duart. Njerëzit do sqetësojnë, do thonë kjo bën drog në banjë se s'ka mundsi. Ju dëshirë çfarë dloj gje të bësh do e mendoj ndonjë. Por tani kur ti ka problem kjo pjesë. Ti ngelesh duke shkuar në banjë, sigur u lindë drejtë ose ka probleme fshikze. Çi s'ka? Çe kam si ka, si thot vetë staf. Kë fundit. Shumë mirë thot. Ti më e vërtet. Kështu uh, që do zjedhë diolta, mm. do zjedhë një partner me 6 gishta apo një partner me bisht, do zjedhë ti të shëndosh dhe të vjerë mirë, apo ti et me super trup era diers. Dhe në fund fare, ti laj duar çdo 10 minuta. Një pafundësi herësh Apo t'i laj duartë vetëm një herë në, në dit mm -hmm. Vetëm një herë në dit Gjithësi Të të të reda përjse një dilemë më të fort 06,29,27, të të dojë me E, më nëjë se skajqet Olta mund të rikthejë tani në klubin e mqesit Olta Signalin e mori Ol, dorim, a iqë pak të një të... Ta-ra-ri, ra-ra-ra-ra mm. Duhet të rikëthesh në emision, olë ta ja, Ishte një dorë që më preku Ishte një dorë që më preku A, po mm. është dorë angroft <laughs> Shumë vapë tani, nuk dorë atë Një bjondi, një brunetë dhe një kuqe mm. Një bar Tam. Dhe Shkojnë të kë baristi, i mm. thonë, a, më në që ka të veçantë këtu I thotaj, o, oh, kemi një pasur majqike në banjo mm. Ka dy opsione, thot. Nëse shkon anthi erë thua një të vërtet. Mhm. Mm para pasagjërs, atëherë ke pië falas. Nëse thua një gënjeshtër, vdes në vend. <laughs> e shkon e para Brunia. Para pasagjërs e thotë, uh, "Unë mendoj se jam më e bukur nga ne të treja." <laughs> Zzz, nga pasagjëra del një një pje. kuponi, Mhm. Mm që pië falas mm -hmm. gjithë natën. E merr ajo, ai përdor dhe anbardh, jo. <laughs> Fuzat kuçija mbas kësaj. Edhe do provoj diçka. Mm hm. Në paravësi ato më ndoi. Sekan flokët më të bukur nga të treqën. De kupon PFL as gjithë natën. Edhe për, për kuçija se në fakt e kishte flokët Ariel komplet domethënë. Mhm. Mm si të Sirena da total Ariel i thon janë të vizatuara se në vërtetë. Po. Në fund fare futet uh, edhe Bionja mbahet. Dhe i kdon, i kdon, i kdon. Ç's <laughs> <laughs> kanë të dhënë? Ndil barë pasurën dhe thotë Unë mendoj... E... Bumb diqë Aviation është që arëgjëm të një nga The Last Shadow Puppets në krybin e mqesit Ora është 9.28 minuta Mirë mqes Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Hello, mirës të vini në klubin e mqesit Ora, është anë i 9.39 minuta Unë jam blendit, u me jeri Mirë më gjesi Kemi qëtë ashtu Olten Mirë më gjesi Kemi qëtë ashtu edhe Lorin Në Club FM në i në qimti kader Edhe në ekranin e Club Të Vës Yej Sëndet, janë i përdet Për shikojnë pak gjyra që, që mund do. bërsh me botën magjike të radios Për shikojnë pak gjyra që mund bërsh me botën magjike të radios Në botën magjike të radios të mm. mund formosh gjithë shka Pum. E për të demonstruar se si unë do t'ju uh, Trekoj këto ty lopë uh, Do t'kryo një ambjent ferme Dekart Ok, uh, se si bëjt e gjitha me efektet zarnore Për shumë, këtim fare ty lopë mm. Kemi lopën e par Kemi dhe një lopë tjetër E cilë është pak më pranë mikrofonit dhe shprejt të kështu? Qika... Pas taj ka të të të shka përshhtuar? Oke okay. okay. Mund të kejtë përshëmullë një infermë, që ka të jetër një infermë? Ka pullën? Po, pullën Mund të kejtë përshëmullë dhji? Po Po, ka... Dele uh, Ka, ka lopë të tjera Kemi pullat të tjera Kemi dele Kemi dele Një a kërëndelit Kjo më përqetatja Ajo bë? Kjo më bë! bë. Bërë. <të> bërë. <të> bërë. <të> dhe Dani, unë për mendoja Po t'ishtu për gjithan këto Se tek e tek janë gjithan në regull Dhe ke përësush, ma, të për asushe dhe për O për t'bër një rëmuj në ferm Një kaos ferme? Se në në përqenë jetaj ferme Se mja o sa mirë, jeton një ashtë në fshatë Dhe këshu Se mëndon të, <të>, <të>, të qëtitë në ciceri ma zojsh Dhe ke për asushe Tiu tiu të rreaktosh. Ja zotri. Ka shumë zhurma zotri. Ë nuk është kjo kjo është vetëm jera për ty. Kujt e ka <gjita> <gjita> pa ke mërzitur. Është është një dilemë. Njeri. Pa ke mërzitur duke. Mm. <gjita> ja di, ja di vëm tani të gjitha të gjitha së bashku. Lop. Gjel. Dhë. Ë tëra, se janë këtu. Të. Lop tëra. Hopa. Pudurin gjitha e, ani e në... Pula, pula! Dera! Dele! Kjo delja e mërësitur! Oh! Kjo është jetë anë ja. fërë! <laughs> Eme mjëre! Mjë, mjë! Shonë njeri ju më qatër pak që të si! Ka dhe një derkutës apo më duket mua? Ka dhe dera, po! Mm. Ka leset! Po kënajshme e kdo t'tingu i t'a këtë mm. E do t'ashmë E o që të qita, e që t'i t'ashmë? E përshonit e E <laughs> t'shmëndet bon, Po, po shikaj përshomull uh, T'ingu i nga më ndryshmit E mm. do e t'zja një t'ingu, po këto përshomull uh, uh, <laughs> Të ishin të ngërënit T'ingu <laughs> i të t'ngërënit yeah, Unë sep që dretë okay. t'herë ma më më mjerë Diqo pak, diqo pak zë do e se sa interesant është kjo A ti n'kyrsh një q që po ha një karot mm. Karot? qeni ha karot? Karot? Kjo? Oh. Kjo qeni ha? Mm. <laughs> <laughs> e një par që po dëgjohë Dëgjohë e mjë bra <laughs> <laughs> <laughs> Me kajsh nga fermat Me këto lua ju në E do këti qeni që ha karot? Të këne një fermë karot është? Po? O të qiftosh me lebur? E do këti qeni që ha karot? Interesant, ha? Ka më pak shpizime, po më krivetin ka rrota. Mirë, okej. Letë me tani përqishet e Olta, së këtu në klubinim qesit. Dekord. Hjë qenë, o Altin. Altin njësë. Zyrë qenë njësë. Okej. Më të më dhe. Olta. Po. Kemi të repi ujtë e për ty tani. Gatë ja. Mishte mi, jeri dhe kolegu jtë Altini, i kanë dënë përqishet. Qojmë se qfarë do të zjedhështinë balafashimin tonë gatë. O ul da, dato si dhe një partner. Mëdis dy partnerëve. Mhm. Po uh -huh. si dhe njërin që ka 6 gishtat në secilën dorë, 6 te 6 këtej, 6 në këmbët, gjithashtu. O 24 gishtë. Po. Mhm. Nisë ka një gisht më shumë. Po. 24. Do ta them një ditë se s'kam laps tani, më këtë, po gjithsesi. Do të thënë një sasi mbi 20 gishtat. Po. Ehm, um, apo një partner që ka një bisht sa një bananë vogël. O oh, bo bo. Po kipanës i gishtat duken dhe i shojnë po, gjithë dhe gjithë vetin që partneri yt ka gjashtë gishtat, kush e di ç'mund të thonë për ty, pse e ka marr ajo burrin me gjashtë gishtat e tjerë. Uh -huh. Aha. Ah po, do burrin që ka bananë, domodin ka bipal, biçë të vogël, por si nuk e shikon njerë i vetë teje. Ama, ama, ndonjë tjetër kush e di. Ndonjë tjetër kush e di, ajo varet. Ai varet. Unë nuk hy në jeni çifti hapur apo i mbyllur kjo është kërkesë dhe, dhe. frikën që ato ajbisht të mos na grizë djë të <gjë> brëndshëm apo sëra ëh uh, të tuat uh, varet uh... <gjë> jo të varesh frenë lëkut po duket yeah, interesant yeah, ba... ky njeriu me bisht njeriu tani ose burrin me 6 gishta ose burrin me bisht <gjë> me bisht kujdes uh, buzën me me bisht okay edhe ka qenë burr me bisht i eri ka thën bishtin sekret bishtin bravo, sekret jeni. bravo i universitet <gjë> <gjë> <gjë> i mëdashur Nuk ka no, brirë, nuk ka brirë ka... Po, perversiteti është Fërimi halim tërëjëri Nga ty që i me ndam të po, topi dhe po. tja Normal E vërtet Ka njësër me ko dhe vazhdojnë prejleshtë Unë e pranoj Unë e pranoj dhe e më krenarë Edhe unë krenarër jam që i përgjigjem perversiteti tënë Ti, si krenarë Edhe unë krenarë jam që i jam shqiparë Ok, letë të gjemë Letë të gjemë martinin që i ka thënë Partner me bish Wow oh, Wow oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh olta gada zbuluar në pyllin e par. Edhe një herë e kanëur edhe Aldini imtësisht deri tek dishti i preferuar i Oltës. Super. Okej. Okay. Por ai sot diu Olta mund ta ketë dhe t'së tregon, po. Neisa. Mundvist tashkosh më afër. I kam parë unj pesh peshë pes kista ka. <laughs> <laughs> i se j'e vi. Tek dish. Ti e thot apo? A vjedhën më urtë. Pyllja më urtë për ti Olta është kjo. Olta do të zihen ti e shesh e shëndosh mbipesh. Aha. Por drejthjmon arom të mirë. Po. Aroma gruaje aroma. O. Të kremrave, vajrave të tjerë, ti sfemer me pak fjalë. Po. Ah po, ke një super trup era diers. O. Super trup, por vjen era diers. Ah, ma ke një trup sa vithe. Nuk kam çëduar. Dhe sa gjokse. Do të thonë, të gjithë që janë 100 metra larg, smenden për ty. Po afruam pak. E. Edhe uh, ja, ja nuk është aq shumë. Po ti je këtë aromën e trupit të humir. Mirë, po do jesh edhe këtu, ha, do jesh mbi pesh, më thonë. Po, mirë mbi pesh dhe me aromë të mirë se sa. Mirë, atëherë Olta ka zgjedhur. Jeri e dim se çka ka thënë. Jeri ka thënë se është dorë të mirë. Sa se. Realti i ka thënë, "Super trup dhe erë qelbu." Nuk e fut kot. Ja vetë Godblago. Oltin. Oh, Sënia fara. I sekondani pyetja e tretë dhe e fundit për Oltin vjen në këtë moment në krugun e mjesit. Jo bës... altini... Po mund klaj. Olta. Po nuk jam në funksion se po. Po jo jo jo. Aldin, Aldin do vishë ertjes. Ëm um, <laughs> Olta, a tini u shpreh zgjënjur nga kjo pyetja e tretë. Sa djë? Sepse nuk ishte, nuk mbante, po priste ndonjë gjë tjetër domethënë, ndonjë dilemë më të fortë. Po, dilemë më të fortë. Le ta thuajmë, ose më të thellë. Ë pyetën kjo. Do të dish ti është një person që lan duart çdo 10 minuta. Aha. Ja, për shes, çdo 10 minuta në banjë, duke kruar thojnt. Po. A po? Ti lanesh duart. Po brap. Po duke kruar veshët. Duart prap po lën. Çoqë lani duart, lani duart dhe fillojnë të kruajnë, ftojnë shumë. Sa çdo çdo 10 minuta ti kruaj ça duash, dator. Ti mirë lart duart, thonë. Kruaj ça duash. Okej, vazhdo. Mirsa. Atëre, do të dish personin që që i lënduar çdo 10 minuta apo që i lënduan vetëm një herë në ditë? Uh, ka orar kë një herë në ditë? Jo, e zgjedh. Jo, eto e zgjedh pasta. Çdo 10 minuta se. Çdo 10 minuta? Nuk duroj dot. Nuk e vija fare më. Çdo 10 minuta ka thonë <coughs> Ieri. Bravo Ieri. Um, a ti i them ka thon? Ti laj një herë në ditë. Një herë në ditë më vjen keq ah, e dini ai i gabuar. Jeri je e një më mirë kolegën don. Nuk e kisha menduar që çështja e higjienës altin ti. Është vërtet. Dërgoj mish dashush që olta shkon speed speed byn për të larë duart, të vaje. Mirë 10 minuta pa. Mirë 10, jo ske tashi, 10 pa vit. Mbrap, ne do të kthehemi shumë shpejt kërimën me të tjerat. Është ndosh po kjo. Është ndosh, është ndosh ritual. Ë pa se në banjë, në banjë po, hajde merru me Oltën. Po po po. Pikërisht për Altin. S'merrësh do? Ka kush merrat? Burri me biçt. Një përqen të punoni në bar? Doni më shumë një huri për pijet dhe koktejlet? Ne, ju japim undësin të bëhen i barmeni më i mirë i qytetit. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojnë profesionist. 068 204.000 goal, goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Kur ndjen lungë të ri, do të tregosh për sëri. RIPLEJ QIF RIPLEJ atë që do Nga Elka Nëse nuk e beson që e ndë e padal në rrug Ka fituar një mori qmimesh Nëse je skeptik për designin dhe teknologjin më të fundit në brendësi Nëse ngre vetu dhatë kur të thonë që e cën po e që shpejt online sa edhe në rrug Nëse qesh në në zë kur të gjonë se konsumon me satarisht 4.7 litra për 100 km Apo nëse ke thjesht dëshirë të provosh më të mirë në teknologjisë Gjermane Visit o tiguan.l dhe rezervu test drive-në tëndë me Volkswagen Tiguanin e ri. Tre klikime për një test drive. Volkswagen, ekskluzivisht në Porsche Albania. Teksa prisni që të vi kafeja, mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Kudo që ju ndodheni në Shqipëri, gjeni agjencin Unionet Western Union në një ndalesë. Ju kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat e faturave të energjisë elektrike dhe ujit, pagesat e gjobave të policisë rrugore, abonime për televizion dhe internet, rimbushje dhe aktivizim paketash celulare si dhe shumë shërbime të tjera. Të gjitha në një sportel dhe kaq shpejt. Unionet, Western Union, kudo, edhe kurdo pran jush. Thjesht me smich nuk ka të krahasuar, një spatull ku të mbështetesh. Një ditë ndryshe, një pushim i çmuar në barin e preferuar, një Coca-Cola e ftohtë me tëqeshura pa fund. Ndjesia e një çasti të vërtet, vendësia e të qenit së bashku. Shihon ndjesin me Coca-Cola. Edini çfarë është GULF? GULF është cilësia dhe standardi më i lartë i karburantit e europian. GULF është mekanizmi më strikt i kontrollit të cilësisë që mbron motorin dhe rrit së sinë kilometrave. GULF nuk kupton saktësi, e cila e matet deri në pikën më të fundit përmes sistemit të automatizuar të teknologjisë më të lartë në shpërndarjen e karburantit. GULF është GULF Club, programi i besnikërisë ku merr më shumë dhe paguan më pak. Mund të kontrolloni online çdo kohë balancën në tuaj nëpërmjet aplikacionit GULF Club Balkans. Edini çfarë është GULF? GULF është cilësi, dhësa si e garantuar personalities the best music the funniest shows this is club ff Vjeni surprizë në tretë të klubit të mësuesit për këtë të premte të datës 8 korrik, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ju kujtojmë që sot muzikën e zëdni ju në 069 2070222. Mirëmjes Olta, mirëmjes Altini, mirëmjes Lorca. Do zor nuk e di, kemi një fitues në lidhje me Zori Nolta? Po, kemi. Anjeza Maja. Bravo. Kush e ka gjetur? Altin do ta dëgjojmë. Ka gjetur Migena 373, numri fiton doratën nga dyqan taksi.com. Bravo Migena. E di gjojmë, e verifikojmë nësak Në kemi nga to, uh, vajzaj që tashmë Nuk e kemi problem, edhe ku shkojmë në pap të kërcim Sese në pap shkojtë për të kërcuer dhe jo për të bërë foto Me në celular, apo për të qëndruar uh, Duke flirtuar mm -hmm, Bravo mi genos, ndërko kemi pasur dhe një anagram Nuk e di a kemi një përgjitë dhe sak Po si hëna mm -hmm. Hapsinor Bravo është Lina 431 Numëri fiton orën nga primi <laughs> o qështu Qëfar kër Së shkurtër, absoluto bravo. Po, është shumë e altinë. Me skazë me gazjes sot. Pra nuk e di çoj ka ndodhur. Mungesa e blendet i, i, i, i shkfton gaz. <gaz Mirë, dua t'ju tregoj për një studim të fundit që është bërë nga disa studiues uh, suedez. Uh, ju edhin që bëjnë studime mbi gjumin, disa japin këshilla se sa orë gjum duhet të bësh, çfarë dikimi ka. Se juve vure re unë nisa më pyetë që në gjesh nditen me gjumë. Po, është vërtetë. Prandaj gjithkohë ka mënduar se sa orë duhet të flenë një njeri. Faktikisht kështudim ka rëbëj Shumë shfar... të do mësdo shumë <coughs> Oke, okay, ki vë mëni pra Se të shfarë ndodhë nëse fle më shumë hmm. Ideja është si pas uh, studiues dhe suetis Kanë marrë një grup njerëzish nga mosha 18 dhe 31 vjeqë Dhe i kanë darë në dy grupe Njerëzit, grupi parë përfshqit e njerëzit Që flinë në vetëm 5 orë në ditë Pak hmm. Dhe pak Konsiderojë pak si pëse edhim që Duhet gjithse të të cili Po, për të të tijë spesij Duhet paktën 8 orë në ditë, gjë që edhe unë nuk e bëj. Jo vetëm Altini, dit, por edhe mi. Po, kjo është shumë, 8 orë. Tetor, tetor unë i bën 4 ditë. Sa deri në 8 orë domethënë. 8 orë. Tetor për sa i bën Tjerti? Për 4 ditë. Për 4 ditë. <laughs> Tall, çfarë bën Altini nuk flet. Tani Altini, Altini flet vetëm 1 or në ditë. Po le të mos merrni unë mua. Sa sa karikohet pak edhe fillon prapë nga e nuk para. Ne kemi marrë në studim këtë rastin e Altinit. Duhet uh, duhet i shkruajmë këtyre suedezve. Tani vazhdo me studimin se Tani pjesa e parë. Grupi i parë ishte pra këtë të dalldisjes të ritës së gjumit. Pra grupi i parë flinte vetëm 5 or gjum, mm. grupi i dytë 8 or gjum dhe Gjdo dit këta studiues i kam fotografuar njerëzit që në të dyja grupet Pra shikoni se si ndryshon të njeriu dit pas dite në varsit të orëve të gjumit që bënde mm. Dhe doli në rezultatin që njerëzit që flinin të të orë gjum ishin më të bukur Wow! Pa! Shikolori! Lori, përshu unë është Lori është a i qesë, pa tonë, popra E të orgjumë për zotin, kam qënë 2013 që <laughs> Sa orgjumë për Lori? U në, në tjem të tjemë të 4-5 E, kam mm. filluar të asho po pa <laughs> dhe ti po pëshumtojshë, Lori Më kam qëtë i me nëndën U qëtë të rësue Qësë qëtë të to Pardhoj të flen bi tetor ieri, çfarë undot? Ata kanë probleme serioze, Olta, nuk duhet ta eksagjerojmë me, me gjumin. Unë shaf mm -hmm. shoh njerëz shumë të fat. Ëh. Edhe unë shoh. Doqen kra vetëm shoh njerëz që vinë këtu vërtet. Flasin, komunikojnë ty apo vetëm i shal? Na njerëz të flasin. Çfarë të thon? Fli gjumë. A mund të trgonj? Se le na. Endë logji gjatë ajeri. Në bashkë bjë të dimë Në <laughs> gjumë um, si e për emision në nësër Dë shkësh më së të fryrë, të e një të urë Po të më thënë duhet të të të të të orë Pra jeni tëtor, më të shëndecëm dhe më të bukur nëse flinim jaftu e shumë Të pak të në të të orë në dit, në të, të orë në ditë 7-8 orë në që orë veqës, pa, jiri, tiri, nuk është në dorën ne, kemi thënë që në nëmala Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kjo për ishe e bukuris Tani, unë të e për gjëti të bërshë pravë Duk e filluar i shësat Të pak të të tifle vetëm një orë, një orë i gjyës në dit 2-3, filluar i gradualisht Nuk e filluar në dojt Po s'pëta dhe me se në trefi da ti e kotë kjo Duk e të shikosh Ja Siko, hapat... po ta veshure, Altinin me vëmendje. <gjohet> I ka styls pa ndryshë nga ertët tjera. Ka dhënë një zgjatim të zonave zë të para, edhe një tkurje të, të buzës së sipërme. <gjohet> edhe, edhe një zgjatim të mjekrës, a keni vënë re? <gjohet> edhe kjo është shumë sa. As ka lidhje me gjumë. As ka lidhje me gjumë. Suksha Altinin e vonë e duke fitë 3 orë. Filloi gradualisht, filloi me 4 deri në 5 orë. Po e bën përfituar bukurinë që kanë pas. Ma tje keni vënerë si kërë ka zverdhë mjekra nga pa gjumësia Vimi që kërë i klam të vëz Duhet shikoni pa tjetër hapeni në klam të vëz Shikoni altinin Pa her... Shikoni, shikoni pasojat e pa gjumësis Të kaltinia <gjumësia> Tani unë doa të tregojmë uh, Të kundër tënë që është Olta që fle më shumë se altini Princesha Shikon ësht, si është Aja është me fatë Aja është me fatë Aja është me fatë Aja është me fatë Aja ë Më bëj që në nëndë mami fli thot i të regon pravë <laughs> Fri mami që të bësh e bukur Në bëgjë se zxonë mami qohë se kore të të të rajsh Djetë më marri mua bukurin gjumi, vetëm ti mami fli <laughs> <laughs> Këshu që flini pak mërë shumë se altinit Pat <laughs> Altinit <laughs> altini për në tonë që do filo shta që Dhar, altini, dil, pas, të shohim Si do ndryshosh dit pas dit Altinit që a përbemir shta shi, se tani kur fle Të qëlon një ditë për shumë që të ndodhë një problem një gjithë dhe flemë Të bi edhe të tjlon dhe më koka përse si Në pasës nuk, nuk e më sora Për ndaj të ashtë duhet të marri gradualisht nga 3 orë të shkoj direkt në 8 orë gjumë, altini të të të do ketë pasoja serioze. Pastaj jo për të të të të mirë. Filloi gradualisht. Me 5, 7, 7, 7, 8. 10. 10. <laughs> Kush desë se mos kalon në 10 orë gjumë pastaj. Yeah, ai ai edhe kur shkon për leje tashi që ka 2 javë 2 javëshin e vet, ai prapë ai e gdi normal. Oj, oh, tani nuk fle fare ai. Kur të vi pastaj do filloj të rikuperoj me nga gjysore, mm. nga gjysore. Ëh. Mm -hmm. Që shëmtimi altin i është. Për <laughs> indi A i jeri? Si duke të alëtini tani? Po, unë e përshkova se si ishtë, ha? Ka, ka sa probleme Hapeni të klap të vëdë dhe shifeni <laughs> O, oh, lori më ke nëzirë mua, duke të nëzirë shë alëtini Se <laughs> më bandot e krani, nuk më bandot Këllot e hollë <laughs> Presion <laughs> po, po, po, të nëmbe fëmija Po, dritje duer, shke alëtini herë pas të ra Së dije Nuk <laughs> i ke vënë rresht. <laughs> Shumë mirë kjo pjesë. Faleminderit ashtu që <laughs> ndin veten pas kësaj tudini. This is Club FM 100.4. Gabi <coughs> Lorca. <coughs> Hahet. Uh, ja, është koncept. Jo, ja. jo. Ja. Është veprim. Jo, ja. jo. E bën njeriu. Të... Njeriu e ka bërë. Njeriu e ka bërë. Po është statuj. Më tepër duhet të na ka bërë fabrika se me njëriu ja, ka. Jo, po fillimisht e mir, në, ka bërë njeriu ulta, mosu ngatro. Është mirë në Pastaj është industrializuar pa fabrike, por nga artizanal është kaluar. Është në funksion të ndihm të njeriu te. Po, është saktë. Ndihm të njeriu është gjë pozitive. Po. Gjithçka duhet ka njëri, ka të bëjmë zjarri njeriu? Jo, jo. Mhm. Po shëndim të njeriu. Jo ash herë shumë të zjarri të bëjmë zjarri. Atëre vjen nga L, fylla me L. Ja, çfarë është loja? Le, Letra. Traf, ja, zona të vendos. Pas mund të etë gjithë ç'ai keni këtu. Atëre është zarfi. Nuk ka përmbajtje letre. Fylla me, fylla me. Ja, çfarë është? Avioni? Jo. No. Ja. Po jemi në no. rrugën po e dur. Desh, po ta marrim në këtë formë. Jo, nuk ka nevojë fare, nuk vjen në rrugën të tillë. Edhe avioni ka një të tillë fylla me N. Jo, i ka më shumë sinj. Fylla me N densa që janë korigat apo? Jo. Ja. Ah, uh, fillo me k, fillo me k. Ja. Yeah. Krahët. No. Po mos është ato që r r. Ja, ja. Nuk e gjen yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. asnjëu ka shpikur de... r r. Bravo. Dhe r-ja <laughs> nuk ka nevojë okay. <laughs> <ane> <laughs> të shpiket. Oo, ti nuk ka nevojë të shpiket. Po pra ideja është kur merr një punë thon mos u mundot të shpikesh atë, sepse uh -huh, ajo është okay. shpikur. Ajo është bërë. Bravo, bravo. Mbas e kam okay. shumë kohë që të filloj një punë. The greatest radio personalities. The best music the funniest shows this is club fm